Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira Allahu në Gjallahu ala, falëndarojmë, vëtë më brejti në dimë dhe falële kërkojmë, leptatë dhe bekime të Allahu qohërë me Muhammedin s.a.ll. a.s.m. i familjet i shokët dhe gjithat që ndijekin rrugën e tyre, dhe dhe dhe në fundë të kësa i bote. Të ndëruhe lezër, përbashdojmë edhe sëtë me lejnë Allahu në Gjallahu hu me takimin tonë pas në vazët së bahot dhe përbashdojmë me rrjedhen e serisë që kemi filluar në derësin e kaluar. Kemi përdoar të flasin për një kategori specifike të njerëzve për njësat përzjedhur të Allahu Gjellegjelalli hui të cilët erdhen me mësimit Zotit dhe Zotit Gjellegjuala i bëri mësuës të njerëzimit për këtë titull nuk përja ujapim ne po këtë titull jo ka dhonë Zotit Gjellegjelalli hui të cilët a të kemi e thëm për njësat Zotit i ka përzjedh dhe për njësat Zotit i ka ngrit dhe për një edhe një do të kështoha ta me i trejtu. Andaj, pegamber të Allahu të barë e kotala, janë të dërguarit e Zotë Gjellë Gjellë u me mision të qartë dhe me detyrat saktuar anë nga Zotë i gjithësis. Do të edhe misioni, edhe tituli, por edhe detyrat janë nga Allahu Gjellë Gjellë u. Andi para se të kalibë në shtjellimin e detajzuar të temës tonë, dhe të konsultojme dhe të, të marrë mësimët e caktuar nga jete e peganbere për jetën tonë, ne duhet që të kalojnë për njësa mësimët përgjithshme që kanë të bëjmë me këtë kategorit njerëzve. Dhe të i njujmë këta si duhet me i të rejtu e kështu mëra. Sa do të lasë për detyrat që i kan pejgamberi Allahu xhelal levala me çka i ka ngarku Allahu xhelal levala dhe të frawfësh posa donin këta njerëz për me qenë vën misionin Allahu xhelal xhelaluhu gjithaqtu të në vullazër janë të thotë që fuqizohet bindja jon dhe të ngritet niveli i besimit ton karsi kësaj kategorie të njerëzve po them që më është kategoria e njerëzve nga se këta njerëz por zijtën nga mirësi i njerëza un tok. Çfarë do të thye kishit a pegamber? Këta pegamber të ndërmuaza kanë armë msimë nga Allahu Levala për me iky këtyj njerz në binarë të duhur. As e kemi thënë se njerëzët yurohëra çoft individ, familjar, shoqëri e kështu me radhë mund të lajithit nga binarët e duhur o shëtani i devjën, i lejthit e kur del njëri nga binarët për plasët, nuk mund të thënë. Ndë këta njerëz kanarë që me i këthi njerëz në këta binarë. Dhe, dhe t'yre t'yre ka qenë që njerëzit me i përgëzu, por edhe me o të rikë vrejtën. Do të atë fillemesh kanarë me mision të balensuar mes përgëzimit edhe mes treqës e vrejtjes. Nëse kanë pa të mirë në mes të në njerëzve, nëse kanë pa mërësi, i kanë më përgëzuar. Nëna pres kënaqëmerit Allahu xhellahu te vetëm ram kundër të me njerëz. Diçka të shkojnë diçka të njerëz me botë kundërse. Jo kësot. Nëse kanë pas njerëz mirë diçka, ose njerëz kanë bënë po mirë diçka, i kanë përgëzuar. Rusulan mubashirin wa munzirin. Allah thaa, ti më dërguar, dërguar mubashirin, përgëzues. Kam përzu njerëzit me shpëllim të Allahot, me knatitë Allahu gjellë gjellë hu. Jo me lajka, jo me, me mashtrime, jo. Me përgzim për Allah gjellë hu ala. Tyë Allahot përgzan, këtë punë Allahu e donë, përgzim. Vë mund dhirin, edhe në që se kam pa keq, kam pa dhe vim njerëzit, se kanë po, bërë me të njerëzve më gjëra të tilla u ka të rëgullitën. A dhaj edhe për gzimën, edhe çortimin, edhe çdo të drejtë që ka bëu, mund të se balancuar me mësimet e Allahut xhëlal xhëlaluh. Është që nuk e gjim këtë detyrë të kryer si duhet ta askosh për rreth të pejgambert Allah xhëlaluhala, edhe pas usë të pejgamberëve. Pashambull kongrozer Njerëzët, kur të lavdrojnë dikonë, kur të përgëzojnë dikonë, që fa standarde përdojnë, kur e se standarde individuale, personale. Në se dikosh me ty si dhe të mirë, se dikosh ty të krymë punë, të jeliv dhe në. Pa varësesht se në këtë razë, kur të krymë të i punë, më po me konzullum qarë. Pa varësesht të po. Ndë kosh të krymë një punë ca këtu me, në kosh të të bëni shqërbem, po në kosh dasha që me të bë, të jeliv njerëzë zakonishtë e, zakonisht, e prekëzojnë. Ka mundë si për shambull në asa këtu dikush e, nuk, e, nuk nuk ka bot keqe, ama këti si pëllë qenë e qërë tënë, që a kjo punë kështot, qenë këtive prekështot, atë një kanë të njerëzë kryesisht ka që ose të pabalansume, të, të, të, të motivuar nga interesin, nga epshin, nga egoja, dhe së arroli përgëmërë ka qenë që tjenë të balansuar në përgëzim e edhe në qërtim më mësimit të allonqe levalet. Përndaj, asë nuk kjo kanë po një reqefin gjithmon, po asë nuk i kanë qërtu vazhdimisht, mirë po këte kanë më i vazëna odzimive të shpalljes, përgëzuas edhe qërtuas. Kjo ka qenë rëllëtyne. Në detyre përgëzumër ka qenë me përgëzu dhe me të rekë vërrejtë janë fërët. E dyta, nga detyre përgambere ka qenë me kumtu tërë atë që Allah ju ka shpalë. Nuk kam pas drejt, me pas qasës të rektive. Allah ju ka shpalë në qëka, me thonë, po për zëtë vësh, sëfët halafë vakti, po për është dhe pak. Ja, zëzën, ja ju e rësullu bellik, ma unzri i leke min rëbik. A të i tërguar, kumtuje tërë atë që Allah ju ka shpalë ty. Ma di, kër ka shku, përgambere, sallallallahu sallall Kërë është këthry ka pasin nga kese, si mi njëzë, ka dhut ashtu e njërës e ka ditë se kanë mu tolë me të, se ka pas për vetë në ti, për e ka pas që mos përthellohet këndërhtimi dhe përshpërsoet situata ma tepër përshka këtë këti lajme. Se përgjambërës më ka shku mbrane natës në qildë, këpune madhështë në këtë kopër me kuptuin atko që njerëzit kanë kanë lëviz me deve. Edherim koc në shku pe mezin koc kot ju ka marr leje nimuj dit. O them, ka jo. që shku prën natën koc se pik kocët urgj në qiell, por lëm ju kau njerëz. Kallzo jo. Gjasë ato çka ka shpall Allahu dhe valla, çka thosh urtësia. Pa dai krej çka ka dosh, çka çka është më nzimë ku te pik, është se krejt çka ka dosh Allahu njerëzëm ju thonë, njerëzëm ju shpalë, kërë që ka lau ka dosh me imësu njerëzit, këta i ka mësu. Andë jenë mësus si që e kanë zbatu plan për grohmin, 100%. Edhe Peygamberi Johan Muhammedi së salazom s'ka mëshef kur gjithë, s'ka mëshef. Kërë që ka ikonë lau shpalë, kumëtoj e e ka kumëtu. Kjo ka qënë dhe tjyre tjyre tjyre. Dhe tjyre tjyre tjyre ka qënë me shpalë, me imësu njerëzit, me të gjitha mësime që la i ka mësu. Pra ndaj, nuk ka mësime të pegamberve, diqka mungu nga e që ka lau ka shpal, po asë nuk ka diqka të shtuar. Asë nuk ka shtu, asë nuk ka në aksu. Këtë ka qënë rullë tynë. Detyrë e ka pasë, detyrë me këmtuat që Allah në gjendevën e ka shpal një e zohën. Detyrë e radhës e pegamberve ka qenë që këtë që Allah e ka shpal, pasë si që kanë këmtuat, Dhe i kësën e saj që Allah e kashpal, ka qenë dhe të tërën me u sëqarru njerëzë që është duhet. Me u sëqarru njerëzëve. Andaj, pekamberët, në ullëzime të Allah qëllë lëvalë, njerëzëve u kanë sëqarru, atë që Allah e kashpal. Qërë jo kanë sëqarru? Ka e arë qështu në mësën, mille gjëratë. Millet jo konë në sokak, jo konë pazar, jo konë gjemi, atëha jo kanë sëpiku. Ka e arë për sh me këshilë, ok, ka këshilë, ja këvumi, o poplë ja, më zë bani kështu hapëta. Kërë me shambuj, ju kanë si shambull, me shambull, si kërëse ka ardhë në hadith në përgëmberit, së sëllësum që e tërzonë të në të në të në të në dhiju, se përgëmberit, së sëllësum ka thënë, se Allahu Gjallala ka unru, dhe ka parësit, në thonë, jahjen aleyhi sallam, që pas parësimi jashpol pop edhe ka thonë, o, oh, po, këllë jam, Allahu gjellë valam ka parasit me pes parasit, që timsaj, të pënaj me tu dhe të fjomë se juve, e para, Allahun të adurani, dhe mos të i bëni shëpë në adurim, e edhe një ka thonë, janë janë nisëm, si është shemblë i ati që adurani dike pas Allahut, tërmja bo qartë shirkën, që ka spikimi, në no, këmëtimit, ku është këmëtimit, Allahu ju kaurnu vetëm atmadhuru dhe mash mboshk. A kuptojë a qenë më? Po. Ptash, shërimi. Me kuptuar një zmir, ka për shembull. Shembulli i atij që udhuron diku pas sallatës, sikur se shembulli një njeriu i cili e ka marrë një puntur, e ka fill të qonë radi, e ka paguë medicinë, e ka dhënë ushimin, i ka thonë, "Kjo është valli ku ti më punutë, këtë e ka paguë." Kur ka shkuar në akşam, e ka paqë ky njeriu ka unu orën ka qisë çisht i doqë dikujt pyeka ti e pagon ti e merr ai botar nga diku tjetër a është punëron kjo a prond dikush me neve e sa pranon ka çeshtoj shirkun Allah ot ka kriju Allahu jelle wala kujdeset furnizon e të shkëmbosh argati diku tjetër on rreku kjo fun çka sa bukur ka si shembun e shirkut e shembujt i tërë me radhë thaj edhe shërimi është bërë në jugun e popullit me nivellën e poplët që ata me kuptu, nuk ka met njëri, nuk ta e mësus dhe qandë, se nuk ka met njëri, i qëri si ka kuptu mësime të pegamberve. Edhepse nga njërë janë talë, sikur se me shuabi nga sëmë, ma nëfkahu këthirë një më të kulë, shumë nga e që tonë që shumë të të mërërën që po të ushë. A shuabi a.s. konzronën nga oratorët e pegamberve, apo kuptim oratoria e tij edhe aftësia e tij e gjerimit dhe shpjegim ka qen kulminanta. Po ka pas, man, njësins, pas tjur, që një që ka dashur më tallu, ama në esencë pejgamberi Allahut ka pas detyrë dhe kanë thënë që këtu deri në anë xalimi për asyrën do të domë këta mësuës të veçantë që ato që na shpjegojnë pejgamberi është e pa moshësh e kuptu. Svojse të kuptu. Kuptua qartë, thjesht lehtë e tjerat. Nga dhe tjetë e përgëmbërër është që ata ti në shembol. <coughs> Do të thotë në të ratë që u akumtu njerëzë. A ne ja, i gjeri në kuranë atje ku përgëmbërër i s.a.s. Allahu Gjallu e i thë thuj njerëzë këtë, këtë. Ua anë e awëllu lë muslimin. Unë imi pari që i nëshërujem edhe i përbëllumë të imësi i mjotëm. A dajë e kam pas për dhe tyrë që ti e në shambullë. Në gjithë e këna për dhe tyrë me kënë shambullë, i mire, po. Mirë, po, e, jo gjithmonë arrimë na ti e më shambullë. Dersa, pegembertë Allahot, pse e më susë njërzimit, për shkak se këta janë shambullë i vazhdu shumë. A, a ka nëj për shambullë, nëj kohë të saktume, Kërë Muhammedi sallallazm nuk është shambull. Pa shambull, mësus jo shambull në shkoll, me si në zasa. Të tani se shko të shpijen, nuk asikur shte në shkoll. Ashtë teterë për maj relaksu, më shashnita, nukur delt, nukur teterë ka një mund, edhe tani në i shprejhe me thonë që së thotë. Këshemesh. Ama pegamberi Allahot, gjithkon. Nuk ka njerëz, historit njerëzimi të nëzër që janë transmitu edhe detajet e jetës private t'yna, si kërse pegambar të Allah Gjellera. Edhe një gjithdo transmitim, një gjithdo për cilë i gjithë shambullë. Në këtë jam së një mëzimit, nuk mu është me gjithë asë një segment jetës t'yna, asë një pjehë, nuk mu është me gjithë, ku ata nuk janë në nivell të shambullit, nuk janë. Ska. Përëndaj, kanë qenë gjithë mund në një vetë dhe të tyres, shambuj në gjithë aspekt, shambuj në shtëpërë, njëtë private, shambuj kanë qenë në komunikim me njerëzën, në trekti, kur kanë bohë, medikan, ka vasë, pejën berë, ka bohë po trekti, ma me njësëmë, ka bohë po trekti, ka bohë po trekti, shambuj, edhe kanë qenë shambuj dhe një vetë. Dhe, nuk ka, nuk ka, në martë të një vetë pak matë ngushtë, nuk ka njerët në në lozë këtë e ke mund në disa dhe kjo është citë, në cilë dikush një shambullë që e kundeshtën këtë kët, pohem që unë në po e thëmë, përshka së në për thëm, po e po, thëmë, po, po për cilë i një dëvërtej që e ka thëmë dikush, nga djetarët tane nga, nuk ka një një sëri, njërzimet, që jetë ati është me e hapur, me e transmituar në detaje, se jetë e Muhammedit sallallahu aleyhi sallam. Nuk ka jetë që është studiu më tepër, me qëllim të qërtimit e degradimit e të, të gjithës të të metave, se jetë e pejgamberin sallam nuk ka. Edhe në kuptim pozitiv është studiumet madhe, po edhe në kuptim negativ. E kanë studiu, dinë, dhe tonë e të më temëta me gjithë i qka. Krej që ka kanë gjithë në shpifje, ke që ka kanë arritë me një losë me të pejgamberin sallam, nuk e tekelujmë pragu në gënjie shtërës dhe shpifjes që kaqë. Ne e kërën shambu. Vërën që ashtu të në vëzër, dhe tyre përgëmberve ka qenë të gjinë në shërbëm të njerëzë vazhdimishtë. Ska pasë pushimi verore, asë dimërora, asë s'kam pasë, të më thonë pushimi një kësorë, s'kurës s'kam pasë. Prej kërë i ka arë shpallë e përgëmberit s'osallëm, Kujt ka shpallën më parë, te kur ka vdik. Magjin një ditë që pejgamberi s.a.s. lidh me poshin. Agjon, po ora po dal pa koptosa. Edhe un kam shpirt. Agjon, s'ka këtë. Magjin një kohë që ka u njerëzva. Ti ç'to atati, te qizat mos ha dini më. Skokti. Allahu jelle jallai ka përçaktu di sa kohra mos më bezedis pejgamberi s.a.s. ama ai ju Çdo ku ma gjen një kategori të njerëzve që pegam bari s'u përcaktosu. Gjen e ke pa gjen mësues i cili tolt. Pastaj niveli më të ndryshëm. Pastaj me koordinator. Cikli i ndryshëm pa mësues sa. Ose profilëve të ndryshëm. A ka pegam bari që ka për ciklin saktum? Niveli saktum jam. Mohamedi sa osele mësimit e ti janë edhe për njerësit ma të rëndamët, për atë beduinin që në shketin atje kërnu, s'dine që ka është atë civilizime, asë kultura, ka ideve që ty dhe është atit me ta, ka te ka më ka lajmërnu, qa që e ati ka rinë me asë vigu për e në mërësatët, edhe në shumë ti ka qenë. Po dhejte ata ma elitarët, që kanë pasë një uri për shkenë, se filozofit asë e kohë, edhe për ta. Ed Se ka time, se ka që ka ndër të smetime që pejgamberi s.a.s. ka ndodhë që, në ndaj, një vajzë që i kere, gjeri e i thujnë hadinë, gjeri e i bjenë një vajzë që s'ka rritë moshe më dhore. 10 vjetë, ka arë me zhëtë ka dhënë një Rasulallah, ka më një problem. A i të lejtë me burra, punë të mdoja. E u qërë pejgamberi s.a.s. E u s'ke ju më natanë që mushtiru, e e ka dhërë që ësht e, e ka mësu pegamenu që ka me bo, pas taj, është kështë rjo. Në gjithë, ali këta e mësu spesifekta, këta e ndë veçanë, në gjithë ku këta ka në mësime, për gjithë ku këta ka në mësime, për e situatë ka në mësime, mirë, po për më arritë këtë në lozër, për më arritë këtë, do më ronë që kanë arritë, me le në loqën le volë, për me i krytë dhe tyratë si duhet, jenë caktuara nga këtu ofsi, nga këtu begati, nga këtu, domethënë prirje, cilla është para se Allahu të bën aktorin e kafër, ato të, të, të përgjellshëm dhe besnik në kopë gambërator. Çe kanë ratu misionin. A janë jashtë gambërvë profile caktuara që e kanë ratu misionin? Po për po shembul, mërë kënë dushë, qëfar do profili njët mërë, kënë njerëzë, tasoj kategorijet, ati profili, besnik të përgjithshmë, po ka të ratarë sa të dushë, ka mashturë sa të dushë, e ka? Te pekambert, Allah u Gjallahu ala i ka bëtë të gjithë, besnik të përgjithshmë, me besnikri dhe përgjithshmëri të plotë, e kanë krymisionin. Andaj, janë të veçantë. Pas taj, nga meqëri që Allah ja ka japë, pegamberve, që ta e mësust e njerëzimit. Allah gjellore jo ka dhonë, pagabu e shmërin, në farë kuptimim këndë pagabushëm, fëllimesht në kumëtim, ati e thamë, ka pasë më ligim e kumëtu krejtë, mësë për më më shifë, pa për më maritë ta, Allah gjellore ka për pagabushëm, zë ka banë, që amë tha zotë, e mërëlami e thonë, ha, së ka pasë, me harru. Jo, s'ka harrua, e dhe. Se Allah o që e në leone, ka mështu. Ose me, me gabu. Kë Allah i ka thonë, t'u i më falë, për shemë, dëjë vogë, këtaj, u habit, ka kërë ja, që i pesë i ka thonë. Ako, bërë kje, kje? Ja s'ndodhë, shtë amë, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të nuk është pretendim. – On e po pretendaj. – Nuk është kjo reklam. – On s'pjë bëj reklam pe nga mërëve. – Këtë e ka në bërshmi besu që shtu, se Allah shëtë. Shëtë e gjelë le valla ka fol për ta që shutë. – Kjo është e verëtet absolute, e pa, pa këtë stë ushme. – Pa të pa ka bu shumë karışi misionit. – I vashë më këmptim. – Pa dhe më veprim. – Për në bërshmi për në gjinohë. – Nuk për në gjinohë. – Nuk ka p Lëshime eventualet vogla, në do dhe me i bo, pse? Për me dëshmusi e njerës. Shama për pegamberi sa së kam, me e blajbën me me këtu min, ko një vërt, e pegamberi sëm, ko në të nejtë me elitarë të me kësjullë, një për të një modhë, zuhat, e në shohar i bot, tu i fula t'u ne i ka rësullë allah, tu e në, ka është me vetë dhe qëka, e pega sëm, e ka këthy, abe sa e ka qërtu Allah qëllë e wala, sa a i të një umërzit, umërull abese, umërull vë të ualla, e ka këtë i shpinën, e ka qërtu Allah qëllë e wala. Pas taj përshë amull, ka pasë rosa, këtu e në shime, e bëndë të alët saktuara, të pa qëllim ta, pa dëmtim, pa pasoja, pëse ka ndonë? E usion njerës, a ma gabime, gjunohë, nuk bojnë, nuk bojnë, a dhejme, a në s'kaboni dëmë të mund më, dhe ka unë një përmë edhe ka bët të gubënë edhe, Allah Gjelluja ka falë, u kruja e ta i bubënë edhe dhëmbi kemen dhe në dhëmë belë ka thonë peganës, aqë i pendur nga gjinahës, i kursa i s'kaboni gjinahë heqë u krujë, nuk i gjitha dhe dhëmë i tasim, s'Allah ka dërmës, e ka falë të pagabushëm, të pagabushëm, të ndaj kërë tim sëmë për peganë bërëve, rahati, Gjato që kanë pejgambert është edhe zgjuarsia me një presie. Në kokon çdo kategori, njerëz më të mëdhenj në më historinë e njerëzimit kanë një pejgamber të Allahut aziz. Ka shëndosh shikoj sot për shembull. Shikoj sot 100, 100 so, so drejtimi, 100 so librat janë, 100 so shkencë so është zbërthim te asa që ka thënë Muhamedi so, sallallahu alajhi wasallam. Ai e ka thënë për sondhti. Unë madje mi kuptoj që ne a ditëm të kallzot duhet më shpjegojnë njerëzve. Ku ne konjult Pasta i zhjërësia të një është pa dhe në spjegim, edhe në dhëprim, edhe një gjithëshmëri. I brejnë brezëm e deni, kër ka i kathë i idhujt, edhe e kalon së patën të i madhe. Edhe kërme atë e kalon, me më fale hadha bi ahliheti na, kështë e ka bo këtë këtë këtë i të punë mëzidhatë me më me zotë ato, kështë e ka bo? Qa dhe i kathë i brezëm? E ka bo i madhe, u i u idhënu. Gëdhënuaj Zot i madhë, edhe e kedi ka dhjë. Ata kam po, kam po, kam Kank is e lunë, pëtëni, pëtëni, pëtëni këtë madhin, këtë ka dhënë. A qërë me vedhë po kësë letë, Allah, ka në uffin lëkum, marën për ju e qërë kërë këni zëtë qësë letë, zëtë që me ka dhënë kështë, e ka brahë. Ata, e të kërët në koni meqëm. Ama i zhëtë me kërëm, i prunë situaciëm, i ka habitë që ka pita të mrejtën e dhëtë a i mrejtë ukon, ka u dhejqa ma ku në bendjiletë ukon e në uhi ju u mitha e dhënë në gjallën e vdhe, si ka morë dhe ropë të shkret të bërgu se një e ka mytë, një e kashu ka unë qepëshej, një e mytë a një e kurë ka pojë bremës në kjojnë nivel të është së mërë bashkuja ka punë në tjetër shëmë ka në fe ina Allah jë e ti bi shëmë si minë në më sh Në hershën e ka perëndimi apo në verborit i hapë sytë ai dysh edhe er i këfa asa mendja e mohuese me është mendje kontradiktore s'është së e kthjellët fortë mendja s'e me konë kthjellët beson Allahu në vala ne ka si, shka, Allah, ka shpon shpon, ka, kanë qenë kthjellët më aq çum zgju shumë kur Allah ja ka shton në shpatullë ka ka përciet pa morazh ja një kondikshion më shon njerëz më të dikshëm njerëz më të kupturesh më zgjuar ja kon peqëmbertë Allahu jëllë njerëz më më inteligjent patmën që kanë qenë, më dëgjuar pejgamberi i Allahut dhe lavda. Nga opsi që kanë pas ka kanë cin, sinjeritetin, jam qenë sinqert, jam qenë vërtet, s'kam gënë, s'kam pas sifati, s'ka pas kalkulime për prezim absolut. Dhe gjithashtu nga ajo që Allah e ka dhënë ka qenë durimi, sabri, sa sopër dorë me kumtukës shpatullave, si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Me shumë i sabër të madh me përkushtim të madh ani arrij të kjo punë asë ja detyrën e mësuesit ose detyrën e vërtit nuk është lehtë. Do shumë durim. Ma nis mi dvogullët, mësoja shkollën atë. Tanë është bën atë. Po çështë po kupton ai on, Caihi e kupton, on pa ai detë e kupton on problem. Se më lek mëson gjithë kuran, mëso kurse me kuran. Wallahi duhet shumë sabr. Elifin e kupton, bon, e deti lid tani. Wallahi këta lashë, duhet sabr. Ne jam sodë shonia. Para me të gjithë ato ka arbedu i një smerëvesha, qështë me e ka zoha t'i jëllë? Sabër, sabër, në një aspektët. Andaj, Allah gjellëve i ka pregatit me, me sabër që ata realesht dhe thonë të përqenë misur në Allah të pare kota natë. Allah të nëpërnozër, këtojnë dhe tyrët e pejgamberre që kanë qenë, dhe këtojnë eftësit që Allah ju a ka dhënë veqërrit, që për mesurë e e ja ka ndalë sukses shumë me izbatu dhe tyrët me që mis Dhe ka fjallë që do të, të spjegohen e për misioni t'yne. Qëfar misioni ka pasë? Qëka ka përmbajt misioni peganberve? Shkolla e peganberve? Qëfar lanë të spjegohen? Qëfar mësi më Ashtë, me mësohë në të shkollë e peganberve? është gjithashtu e rrëndërme e kuptu, po do dhe të vazhdojmë i shalla në derisht në, në arshëm, derisa të pregaditëm i vetën që t'him edhe në detajt e t'jete këtik shpekimi. Allah në mundësot që të ndijek i mërungë në pegambarve, Allah në mundësot që të kuptojme të mësimë atë ashambuj dhe të imit aftë, të zgjutë me ndjepratë që këtë mësimët i përsidhme atë të këtiret siko që i përsidhme atë që eshim paranesh dheri të këtë ne. Allah është për lefët me kaqë përsat. Assalamu ala Muhamadu ala Aleyhu, sahabu ala sëllamu ala sëllamu ala sëllamu ala sëllamu ala sëllamu al